פרק ל"ב אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחריב מלך אשור ויבוא ויהודה וייחן על הערים הבצורות ויאמר לבקעם אליו וירא יחזקיהו כי בא סנחריב ופניו למלחמה על ירושלים ויבעץ עם שריו וגיבוריו לסתום את ממי העיינות אשר מחוץ לעיר